Basme în limba română Regele Muntelui de Aur Cândva de mult a fost un comerciant bogat, el a decis să-și încarce toată bogăția în cele două nave spre alte tărâmuri pentru a câștiga mai multă bogăție, dar din păcate s-au scufundat lăsându-l sărac. Tot ce i-a rămas a fost fiul său mic și singura lui bucată de pământ. El s-a dus la terenul său pentru a se relaxa Când a fost vizitat de un pitic negru pe nume Maneken. Prietene, de ce ești atât de trist? Ce ai atât de adânc pe suflet? Mi-am pierdut toată bogăția Îmi fac griji pentru fiul meu Întreabă ce vrei și vei primi Și în schimb îmi dai primul lucru care te ține atunci când ajungi acasă după 12 ani de la această dată De acord În timp ce comerciantul se întoarce acasă fericit Fiul său vine din spate și la pucă de picior Își dă seama ce a făcut fără să se gândească Frica îl cuprinde El merge în podul său și își verifică cufărul cu bani și îl găsește gol Ușurat se gândește el din moment ce banii nu au ajuns El îi va respinge atunci când vor veni Totuși, el se întoarce în mansar de câteva zile mai târziu și găsește cufărul plin de aur El devine și mai bogat decât înainte 12 ani mai târziu, sosește și ziua când comerciantul trebuie să-l dea pe fiul său piticului Fiule, trebuie să-ți spun răul pe care l-am făcut Tată, nu-ți face griji, nu ni se va întâmpla nimic rău Fiul a fost vizitat în noaptea precedentă de o zână magică care i-a prezis o mare avere pe care trebuie să o primească și ce trebuie să facă pentru a o obține. Știind acest lucru, îl aduce pe tatăl său în același loc unde ar trebui să fie dat piticilor. Își așează tatăl și desenează un cerc în jurul lui. Piticul apare și își cere răsplata. O forță magică oprește piticul să intre în cerc Negustorul bătrân, ai ceva ce îmi aparține, acum dă-mi l Îmi pare rău, prietene, el este fiul meu și nu pot să-ți-l dau Mincinosule, mi-ai promis Prietene, dacă îmi permiteți, pot propune o cale de ieșire Piticul și tatăl fiului ajung la un acord. Hotorăsc ca Hazel să fie plasat într-o barcă care va fi împinsă mare de către tatăl său, astfel încât valurile să decidă soarta vasului plutitor și a lui Hazel. După ce plutește o vreme, barca este prinsă în ape tumultoase și se întoarce cu susul în jos. Comerciantul este îndurerat de pierderea fiului său. Piticul se simte mulțumit după ce s-a răzbunat. Ambii bărbați se întorc și dispar. Cu toate acestea, tânărul Heisel supraviețuiește în timp ce rămâne pe linia de trebire pe barca putitoare, care după câteva zile ajunge pe un țărm ciudat, cu un palat foarte mare și un munte de aur. Tânărul Heisel intră în castel și îl găsește pustiu. Bucuria lui se transformă în disperare în timp ce caută pe cineva în fiecare cameră. În cele din urmă se întâlnește cu un șarpe alb încolăcit. El este înspăimântat. Bună călătorule! Eu sunt Prințesa Nuada. Sunt prinsă în această vrajă care poate fi ruptă dacă suferă agonia de la 12 oameni care vin aici în întuneric. Trebuie să sufere asta timp de 3 nopți și vraja va fi ruptă. Eu voi reveni la forma mea umană și te voi transforma înapoi așa cum ești și mai voi căsători cu tine și îi voi aduce înapoi pe supușii noștri pentru ca noi să conducem ca regele și regina muntelui de aur. Hazel este de acord. Bărbații vin și-l vad. Vraja este ruptă. Prințesa devine om, îl reînvie pe Hazel. supușii se întorc în timp ce ei se căsătoresc unul cu celălalt. Dau naștere unui băiat frumos, și șapte ani trec. Când Hazel se gândește la tatăl său și dorește să-l vadă, el îi spune despre dorința sa reginei sale, care prevede o mare durere dacă acesta merge. Cu toate acestea, Hazel insistă atât de mult încât ea acceptă fără ezitare și îi dă un inel pentru dorințe și o condiție. Niciodată nu trebuie să-ți dorești ca eu și fiul meu să fim la casa tatălui tău. Hazel este de acord. Închide ochii și își pune o dorință să ajungă în orașul tatălui său Deschide ochii și se află în orașul tatălui său Lui Heisel nu este permis intrarea în oraș din cauza hainelor sale El face o înțelegere cu un cioban și ajunge la casa tatălui Îl găsește pe tatăl său și îi spune Tată, eu sunt, Heisel! Oh, fiul meu a murit! Cu mulți ani în urmă l-am văzut murind Tată, uită-te la semnul meu Eu sunt fiul tău Și sunt regele unui tărâm îndepărtat Am o regină și un fiu Tu ești fiul meu Dar nu ești rege Ești un cioban Și unde e familia ta acum? Regina sosește și este foarte nemulțumită Aceasta este furioasă dar rămâne calmă. Așteaptă. Heisel o duce pe același țărm de unde a plecat în larg. Decide să se odihnească pe picioarele dragostei sale când regina i-a înapoiat inelul și ajunge la palatul ei cu fiul ei. Heisel se trezește și își dă seama ce s-a întâmplat. Simte că nu se poate întoarce la tatăl său, deoarece acesta nu-l va crede, așa că decide să meargă și să găsească o cale înapoi la familia sa. În Trei giganți se luptau pentru moștenirea lor. Trei obiecte, o mantie care te face invizibil, o pereche de pantofi care îi pot duce pe purtător oriunde dorește și o sabie pe care, după ce îi se spune jos capetele, poate ucide pe toată lumea din jur, cu excepția ta. Hai să-l ajunge aici după multe zile de căutare și vede obiectele. Se oferă și este de acord să rezolve dezbaterea. El îi păcălește pe giganți că trebuie să poarte obiectele pentru a le judeca și le poartă câte unul pe rând și dispare. El ajunge pe țărmurile Muntelui de Aur doar pentru a vedea o mare sărbătoare care se desfășoară. El își folosește mantia și intră în mulțime pentru a realiza că regina se căsătorește cu un alt bărbat. Se înfurie! Heisel, purtând mantia, ajunge la sala mare de mese. Cu festivitățile în plină desfășurare, decide să-i dea o lecție reginei și ia farfuria cu mâncare și băutura. Și de fiecare dată când ea încearcă să ajungă la ele, el bea și mănâncă. Regina îngrijorată și din ce în ce mai supărată, se ridică și părăsește sala pentru a pleca în camerele ei, unde plânge și se gândește la ceea ce s-a întâmplat. Când Hazel sosește, își dă jos mantia. Regina, deși în șoc, este ușurată să-l vadă. Totuși, Heizel este furios și strigă la ea. Aruncă lucruri și o face să plângă. Cu aceeași furie, intră în sală și strigă. Supuși a împărăției mele de sub muntele de aur, m-am întors și această nuntă este anulată. Cu toate acestea, el se confruntă cu derâdere din partea nobililor și oamenii care râd de el. Înfuriat, el își scoate sabia și strigă. Toate capetele jos, cu excepția mea Vraja sabiei funcționează și fiecare supus, inclusiv regina sa iubită și fiul său mor El realizează ce a făcut Faptul că lăcomia și mânia nu merită sacrificiul familiei El plânge, se așează pe tron ca regele singuratic al muntelui de aur Sfârșit!